За три дні боїв він страшенно занудився за своєю посадою. Та й взагалі за часи революції він до посади почав ставитися інакше. Він був син сільського писарчука. 20 років він старано упоряджав свою домівку, радіючи з кожного купленого стільця, канапи, тарілки. А тепер він домівку зовсім розлюбив. Він не бачив перед собою мети. Його мрії про п'яний невеличкий власний будинок розбила революція. Вона відняла в нього старшого сина, що він, за його планом, мав бути інженер. Революція була Григорієві Опанасовичу якимсь несподіваним вихором, що раптом усе зломив. Так здавалося спочатку і було боляче. А згодом революція стала безконечним далеким шумом, і то посада йому допомогла. Прийдеш, папери. І тихо. Десь змінюється начальство, йдуть нові накази, а на столі одноманітні відношення, а коло столу – спокійно. Григорій Опанасович вийшов хутко з помешкання, не слухаючи, що кричить йому на вздогін дружина. На вулиці він зіткнув вільніше, на кашкета поставив комір пальта і попростував, зігнувшись мертвими вулицями до головного поштанту. Незабаром, як Григорій Опанасович пішов на посаду, додому завітав його старший син Альоша. Мати, побачивши його, спочатку жахнулась, а був у такій самій, як у ночі махновці кожушанці. Здрастуй, мамо!» – сказав Альоша й додав. На мені води, я вмиюся!» В його словах матері вчувалась дитяча теплина. В її очах повстали раптом далекі часи, коли вона вагітна ним була. «Альошо! Альошенько!» – заговорила вона. «Ти вернувся! І як же так? Від кіля!» Марта Данилівна заметушилась. Вона не дивилася вже на сина, бо він воскрес у її душі на місці болючої плями. Альоша сів на канапу і оглянув кімнату, де виріз був і де нагромаджено тепер силу речей два ліжка, канапу, подерту ширму і кілька столів. Це стояло колись так статечно по своїх місцях, а оце купою збилося до великого джерела, залізної пічки. Ну й гармидер у вас, мовив він, скривившись. І на душі так. Альоша озирнувся, близько нього стояла Ксана, рівно бліда в довгій хустці. Я була колись біля моря, і воно хвилювалося. Тоді на душі теж неспокійно». Алеша здивовано глянув на неї. Йому навіть неприємно стало, бо всякі такі таємності, нюанси в голосі були йому безкраю далекі. Тимто, коли вона сідала поруч нього, він зауважив «На мені воші, може, тифозні». Вона взяла його руку і промовила. «Який ти щасливий, що прийшов з махновцем?» «Справді?» «Да». «Ти міг бачити махно?» Вода нагрілася, а взявся умиватися. Він скинув захисну сорочку і закасав рукави. Він умився з великою насолодою. Мати його побачила вперше, який він. В натільній брудній сороці з коміром і червоним від рушника обличчям, а на обличчі чужі, не під її доглядом складені рисочки, кутики і крапки. І це чуже погасило на устах її слова, що вона мала. Болюча непевність угорнула її. Альоша одягся і пішов до кімнати Андрія Петровича. Той зустрів його в своєму хатньому вбранні, пальті, драних калошах і шапці. Штани в нього були короткі, бо він мусив урізати їх, щоб захистити важливішу частину тіла. Старий і молодий міцно обнялися по-приятельськи. Коли комуніст одягає чужі реліквії, а свої ховає, то він має це з'ясувати. Андрій Петрович сказав так і посунув Альоші стільця. Альоша скрутив козячу ніжку з махорки і захорив. «Да», – промовив він. «Як який комуніст? Адже комуністів є три категорії. Передусім фанатики. Кожен нерв у них кипить, вони прекрасно вмирають. Потім є холодні й такі неприємні, але вони прекрасно мислять. І є ще шахраї, що прекрасно спекулюють». «Я певний твої категорії, Альошо, але можу тільки догадуватись про твоє становище». «Да», – сказав Альоша. Я шпиг при штабі Махна, і непоганий, вірте на слові. От, Алеша, я весь час про це думаю. Знаєш, здається, ніби історія випробувала різних способів перемагати спеціально для того, щоб ви їх використали. Ми перемагаємо, засміявся Алеша. От їдеш з села до села, верхи по незнайомих первісних степах, потім спиняєшся десь і викидають чорний прапор. Тоді звідусюди з'їздяться, мов, земля їх родить. Крадуть у батьків коні, кров'ю здобувають у до махна. І всі вони сірі, ці хлопці. А чом їдуть? Бо самі невиразні. І в нього теж. Що село? Хіба що безконечна потенція? Отаке й махно. Звичайно, міщанам здається, що він великий, а міщанкам, що вродливий. А це просто так, іграшка обставин. «А хіба інакше буває?» – спитав Андрій Петрович. От ми й хочемо довести. Той хлопець з обрізаном іде тільки тому, що має м'язи і хоче вирушитись. Ми даємо Махнові організувати цих м'язоворушників, як капіталістам колись виробництво. А потім ми приходимо і експропріюємо на свою користь. Я радий, що моя наука не прийшла тобі марно. А далеко вже ти відійшов від мене, Алеша? Я часто згадую в цій самій кімнаті ти сидиш і слухаєш. Я розповідаю тобі про Париж, Лондон, Брюссель, Сибір... Ми читали разом Маркса. Та хіба його самого? Я розкривав тобі нові світи. Я створив тебе. Це так? І ти пішов далі, далі. Ти згадуєш про це? Ні, не згадую. Ніколи, вірте слову. Кінець кінцем, життя моє не солодке. Багатьом товаришам краще. Знаєте, скількох комуністів порубали на моїх очах? Сімнадцятеро. Моє життя далеко простіше. Єдиний обов'язок мій – постачати сестрі дрова. В заседі стаю кулешою окропу. На цих двох китах тримається моє існування. — І вам не соромно, — скривився Альоша. — Я не розумію. Андрій Петрович урвав його. — Мій любий, не кривися й не доводь. Я переживаю золоту старість, а ти хочеш, щоб мені було соромно. Він захопився і казав далі. — Золота старість? А хто хотів би її мати? Хіба всю мудрість не варто віддати за однісінький шматок невеличкого поганенького пориву? Мудрість шкідлива, коли не служити пориву. Це зрозуміло, і це трагедія. Щоб жити, треба знати, а знання вбиває. Людськість хитається між дикунством і культурою, а їх треба поєднати, не протиставити. Мудрість, де не бринить тонкий відгомін голодного вию і поклику на самицю, є мудрість смерті. <сміття> «Загубила вас ця кімната», – посміхнувся Алеша. «На філософію зійшли». А хто вчив мене, що подумати треба раз, тільки добре подумати і не передумувати? Я про це й кажу, Альоша, захихотів старий. Я не вмію вже бажати, а цінувати волю я вмію. Я вірю, що ви поєднаєте культуру з дикунством. Це, кажу я, старий революціонер, емігрант і каторжник. Хто були ми, старі? Ти уявляєш, що таке був соціалізм у XIX столітті. Це була найвища на той час культура. І ми були культурники. Цю культуру я передав тобі, молодому хлопцеві. Ви взяли від нас культуру соціалізму і добрали способу його здійснити. Ви використали величезний досвід минулих віків і сказали, всяку культуру треба передусім одягти тілом. І ви поєднали культуру соціалізму з дикунством. Це геніально і неминуче. Буржуазія те саме каже, відмовив Альоша і кинув цигарку. Тільки зве це грабіжництвом, а не геніальністю. Різниця назв не більше. Ти нівешся, Альоша, на мене? Це ж не те, що говорить буржуазія, хоч ти й повинен так міркувати. Звичайно, найперша правда всякої боротьби – бездоганно заперечувати іншу думку, крім своєї. Правильно, бо хто не робить, так не переможе. Я цілком розумію, що повинна бути схема. Хто не з нами, той проти нас. Повинна бути в боротьбі, в агітації, а не в розмові з добрими знайомими. І тут, скрізь. Алюша глянув у вікно, де порожній день простягся над містом, і згадав, що вже давно не спав. Він потягся і сплющив очі. Андрій Петрович витяг з кишені пальто ганчірку і витер худе обличчя. Дитина моя мовив він. Я хотів сказати, що є схема для людей і схема для душі. Так от не давай, щоб схема душу опанувала, бо це провадить до неприємного царства папуги-мавп. А Леша підвівся і поклав обидві руки на плечі Андрієві Петровичу. Ну так і ви на мене не сертесь. Я папуга і мавпа, а ви жаба. Він стиснув дядькові руку. Чекай, я проведу тебе, піду до саду дрова. Андрій Петрович скинув пальто і взявся одягати безрукавого кожуха. А вийшов до їдальні. Тут було тепло і хатньо. Марта Данилівна схилилася коло буржуки, а там бадьора пихкало і шкварчало. «До побачення, мамо», – промовив він. Мати підкинула до нього своє червоне обличчя. «Алешенько, куди? А я обід варю». А він уже простяг її руку. «Ніколи, мамо». Вона покірно дала йому свою, а потім схопила другою рукою його стан і припала до сорочки. Він скривився. «Ну, тільки не плач». «Ні, я не плачу, не плачу. Рідний». Алюша надіяв кожушанку і шапку. Надійшовий Андрій Петрович. Він підперезав пальто мотузкою, застромив сокиру за такий пояс, мав ще мотузі й невеличку пилку. Марта Данилівна провела її до дверей. Син нічого не сказав їй більше, а в неї не було вже сили навіть до вікна підійти та дивитися йому вслід. Вона прихилилася до дверей. Вона знала, що син уже ніколи не прийде. Алюша з Андрієм Петровичем вийшла на вулицю. Вогкий низенький ранок сповнив землю, хоч був уже пізній день. Осіння дрібненька мряка, не хитаючись, доносила від гомони далеких гармат і лягала на обличчя холодним мережевим. Каміння довгих вулиць було туманне і пустельне. На розі витягся припушений краплинками труп вершника в обіймах коня. І нікого цікавих. Був перший день перемоги й нової влади. Андрій Петрович витер обличчя своєю ганчіркою заговорив. Ніколи життя не було таке цікаве. Юнацтво краще розумітиме історію, ніж то кажуть підручники. Що таке був донедавна хоч би той печерний вік, як не абстракція? А от усі ми цілий тиждень жили оце в Льохові, розкладали там огнище, варили страву їли її п'ятьма. Де і коли можна було так відчути, дотикнутися, що життя є боротьба? Хто міг би так красномовно з'ясувати, як твориться влада? Закони? Та, Льошо, життя тепер скинуло всі одежі, приліплені цивілізацією, і ствердило геть усе, що свідчили босяки, а філософи заперечували. У мене, наприклад, за два роки чисто змінився погляд на дерева. Бачу дерево й думаю, добре було б таке зрубати". Колись любив дерева зелені, живі, а тепер окухав присохлі, бо краще горять. Та й сам я, вивернувши кожуха, хіба не подібний був би до якого давнього гава? А Льошо взяв його під руку і міцно притис. Ех ви, філософи печерного віку, а мені так зовсім не шкода, що ви, подібні до вас, трохи пожили в Льохові. Їй бо не жалко. Андрій Петрович засміявся і трусунув своєю сокиркою. Та й я не дуже смучуся. От тільки ти даремно на мене, Алеша, образився, як згадав про дикунство. Ти думаєш, дикунство що? Це молодість душі. Я бачив тут матросів і думав, які вони по-страшному молоді і нічого спільного з комунізмом не мають. «Це тіло, а дух – культура. Це і є завдання – поєднати, вдмухнути. За біблійним прикладом, дух культури – це молоде, пристрасне дикунське тіло. Нічого більше для комунізму і не треба». Він раптом спинився. Вони дійшли до бульвару, що перетинав їм шлях. «Чому річ? – спитав Альоша. – Ви, може, побачили між деревами тіні класового підходу?» Дивись. Шепнув Андрій Петрович, і Альоша відчув його хвилювання. «Ти бачиш, пиляють!» На бульварі дві постаті, схилившись навколішки, пиляли огрядну акацію. Навкруги було порожньо і конспіративно. «Альоша, голубчику, поможи мені! Ми її швиденько звалимо, раз-раз, а далі я сам опораю!» Старий був стурбований невимовно, він нервово стискував свою сокиру. «Нема коли красти дерева, коли маєш придбати цілий світ», – засміявся Альоша. «Прощайте, мій сивий учителю. Вірте мені, тільки не гнівайтесь. Серед жаб дрібно-буржуазного болота ви найсимпатичніша». «До побачення. Заходь, Альоша», – мов Андрій Петрович, уже побільший. Коли найближчого дерева він спинився, скинув на нього оком товсте, він обрав трохи далі невеличкого береста на свої сили, розшморгнув пояса, вмить підрубав і припав з пилкою. На голосі розпочиналося щось цікаве. Несподівано з найближчих подвір'їв, одинцем, парами і по троє почали виринати постаті з пилками та сокирами. Мовчки приступили до вишукованих дерев. Мовчки дзьобнули сокири і зашипіли пилки. А за мить вулицями звідусюди, мов на раптове гасло повстання, почали сходитись люди. Ішли зосереджено, без мови, ідучи розминали руки і готували зброю. Це була сіра юрба подертих пальт, засмальцьованих кашкетів, шапок, нечищених черевиків і військових гетер. Люди були різні на зріст і віком, а разюча печатка одномасності лежала на них, робила їх однаковими, як голих у лазні. Їх різнили були посади, становища утримання, а це зникло, і нічого більше не мали вони, щоб різнитися. Хапливо бралися до праці, бо було ілячно. лячно. Це не було дозволено, а й не заборонено, бо що заборонено першого дня махновської влади, а може й усіх наступних днів. А нарубати дров так близько, коли сунеться зима на беззахисні оселі, коли надії стали подібні до холодних тіней мерців, і непевні, як вони, коли теплої їжі піднеслися на височині найбільших із жаданих сподівань, Нарубати дров – це прекрасно. Краса дерев, крапок природи серед її кам'яного заперечення і майбутнього листу на них, мусила впасти перед насолодою мати паливо, що воно візьметься великим, силою давнини повсталим огнем. За тими, що йшли, уже бігли. Без видимих засобів швидко котилося околишніми кварталами тепла чутка. Рубають і нічого. Вот перше дерево. Хтось гостро гукнув: «Бережись!» Усі завмерли, замовкли пилки. Чорний стовбур, розкинувши гілля, велично накреслив у повітрі смертельну дугу і з раптовим хрязком припав до землі. Була хвилька тиші й прислухання, а потім рух, бадьорість і сміх. Зрубали і нічого. Юрби більшало. Чверть години тому порожня вулиця, приспана мрякою і жахом льохових ночей, захиталася і забриніла. Трьома кварталами вздовж бульвару не було вже гулящого дерева, і охочі, спізнившись, шикувалися заздрим натовпом, критикували й гукали. Раз у раз лунало дзюнке «Бережись» і хряскали грудьми дерева. Аж ось з'явилися на розі представники влади, троє вершників махновців Їх примітили відразу, певніше, відчули. Але вони злякатися не дали і привіт нагукнули. А ви що тут, сукині, сини, робите? Геть к чортовій матері! Збадяріла юрба, відповіла їм лунким регатом. Приставайте до гурту! Підтягни конем! Заготовка! Махновці раптом пустилися кіньми поміж юрбою, перезали перших кращих нагаян. Їхні обличчя сміялися, удари були болючі, а братерські, і зникли за рогом назовсіх біг. Андрій Петрович працював уперто, відхиляючи всі ласкає пропозиції допомогти. І коли вимучене дерево таки впало, він, задихуючись, переможно промовив. От ти зрубав! Він хутко обчухрав непотрібне гілля, зашморгнув мотуза, налегав себе і потяг. Тяг як шкапа, спиняючись і сідаючи на свою жертву відпочивати. Він гадав, спочиваючи. А як влучно сказано, очі на лоба лізуть. Ось вона, народна мудрість. Позаду лягали останні дерева. Людська комашня розлазилася, тягнучи стовбур гілля, несучи чураки. Тише знову оповила бульвар, що поширився і вишкірив з-під землі потворні високі пеньки. Він був роздягнений і пустельний, і над ним, серед оголеної порожнечі, знову мляво покотилися далекі гарматні шуми. Того самого дня викинуто по місту врочисті об'яви. Громадяни! Переможне військо революційних повстанців-махновців України звільнило вас від ненависної влади золотопогонників. Ваш спокій і добробут охороняє пильно оки революційного повстанця. До порядку, громадяни! до мирної творчої праці. Військ революційних повстанців-махновців прийшло не панувати над вами, а назавжди звільнити від усякої влади. Геть владу й державу! Живи Всесвітня революція! Живи анархізм! Штаб військ революційних повстанців-махновців України. Анархізм. Безвладдя. Дрібнобуржуазна політична течія, що заперечує будь-яку державну владу. Виник у 40-х роках 19-го століття і набув поширення в Європі та Латинській Америці. В Росії та на Україні діяв ще на початку 20-х років 20-го століття.